arratsalde. Otsailaren 6an agerraldea egin genuenetik Euskal Herrian mugimendu nabariak eman dira. Independentziston arteko esparru komunen bilaketa eta indarmetak eta burutzeko aldarriak egon izanak ilusio berriak piztu ditu gorean. Oren biegun donostian hainbat euskal herritarrek burututako adierazpena honen adibide garbia dugu. Gu aurkezpen manifestuan islatzen genuen moduan, Euskaldunok etorkizuna auzo lanean eginen dugu. Elkar lanean eraikiko dugu etorkizuneko Euskal Herrria. Elkarrekin irekiko ditugu askatasunaren ateak. hamaika tesi, hamaika modu eta herri bakarra. Hori eh, ala garela aldarekatzen genuen. Euskal Herriko Eriburuan burutu genuen adierazpen, adierazpena Euskal Herria eta independentistaek gogoan. Nafarroan, historikoki eman diren imposizioa eta gainontzeko Euskal Urraldeekiko zatik oso presente iduturik. Independentziaren aldarrikapena indarberriturik eta ilusioz beterik burutzen dugu egun Nafarroatik. Milagostun tamabigarren urtean, gaztelak armen indarraz, Nafarroaren eustalerriaren subironetasuna erasoto zuenetik, bosgarren mendeurrena urbildagoenean independentziaren aldeko aldarria bazter guzietara zabaldu beharra dago. Eta bide horretan batzen gaituena lehenetsi beharrean gaude. Gure herriaren bizira upena ziurtatzeko modu eraginkorrena delako gure kultura, hizkuntza eta bizitzeko ereduaren alde egiteko modurik eraginkorrena delako. Independentziaren aldeko garenak bilgaite zen. Herritarron parte hartze zuen aldarrikatzen dugu. Lehen mailako aktore izan behar du izan behar du jendarteak. Euskal Herriaren etorkizuna, gure etorkizuna, guk erabeki behar dugu. Alderdi politikoen interesetatik aratago herritarrok hartu behar duguitza. Honen bestez, martsoaren seian burutuko dugun manifestalira manifestaldia hasierako urratsa besterik ez da. Euskaldun honarteko Elkarlan berri bat sustatuko duena, eta Euskal Herriaren eskubideak aldarrikatuko aldarri dituen lehenengo urratsa Nafarroako Euskaldun independentista orori ozenki eta paltasun osoz, zuzentzen diogun mezu argia da. Euskal Herriko hirugurutik, Nafarroatik Euskal Herrira, bil gaitezen. Alderdi politiko guztien oinarri sozialari parte hartzeko deialuzatzen diegu. Aralar, batasuna, euskoalkartasuna eta beste alderdi guztien ere bai. Ela lab, n, esk, eta beste sindikatu guztien ere independentziaren aldarrikapenaren baitan bil gaitezen. Gizon emakume, gazte, ikasle, langile, antolatu zein antolatu gabe, afiliatu zein afiliatu gabe, amaika gara bil gaitezen. Urrengo larun batean, iruneko kaleak independentziaren alde bete dizagun. Euskal Herriaren bizi iraupena ziurtatu nahi badugu, dugu, askatasun aroan sartuz, independentista garenon arteko harreman berri eta indazua behar dugu. Martxoaren seian, golen zinemetatik, nafarroatik Euskal Herriara amaika bilgaitezen.